Розпочав «За мене невеста отридає чесно, За мене ребята отдадуть дангі». Софія вперше почула таку пісню З вуст людини, яка не з знає, Що таке «І нільзя мені вище, І нільзя мені нижче, І нільзя мені сонця, І нільзя луни». Пісня рвала душу. З останнім акордом Жора простягнув гітару господині, вона не взяла. «Давайте ще!» Жора заспівав іще кілька пісень, вже не про зону, а про війну, а наостанок коні привірєдліви. Студенти розходилися мучки, несучи в серці високу правду великого поета. Софія трохи затрималася, збираючи блокноти з віршами. Жура підійшов до неї, поглянув людськими очима. «Слухай, командиршо, а ти – чоловік!» І до шісток. «Хто пальцем зачепить, або слово погане всякне, буде мати справу зі мною. Всі чули?» а гострий сьогодні вибачатися прийде. «Не треба, Жоро, я боюся, удавано чи по-справжньому затремтів голос матері-командирші. Якщо я сказав, тобі нікого боятися у цьому селі, вдоволено пошкрібне голону щоку Жора, окрім мене самого». Ці слова наче підтвердив глухий вибух. Софія поглянула на присутніх. Ніхто не злякався. Навпаки, на обличчях присутніх з'явилися задоволені посмішки. Гримить, дощ буде. З відчиненого вікна, яке зазвичай дихало жаром, немов дверця та грубки, вперше за ці довгі спекотні тижні потягло прохолодою. Пали важкі краплі такого жаданого і необхідного землі дощу. Небеса розверзлися і вилили одразу місячний запас вологи. Періщило два дні поспіль. Про роботу не йшлося. Всі сиділи в гуртожитку, під парасольками вибігали до їдальні а відтак відсипалися на тиждень наперед. Нарешті третього дня в обідню пору визернуло вмите дощиком чистеньке і не таке пекуче кримське сонечко. Визернуло і підморгнуло, мовляв, як ви не знудьгувались за мною? Прибіг бригадир. Після обіду в поле. Там за два дні все вибуяло. Студенти охоче плигали в машини, знудившись за дні відпочинку. На поле вантажівки по ґрунтовій розлізлій дорозі заїхати не могли і залишилися на асфальті. Бо соніш, ковзаючись, мов на льоду, на слизькому глинистому ґрунті – падаючи, підводячись, штовхаючи одна одного, забрьохані, чорні, немов негри, дівчата і хлопці, ще не почавши роботу, вже насміялися і натішилися від душі. Так і кортєво підставити ніжку, штовхнути, аби обережний частюля поруч з тобою приземлився просто в калюжу. І став нарешті таким, як усі – Освяченим сірим кримським болотом. Помідори соковиті, величезні, аж порепені від сонця і дощу, світилися соком і ховали під гладенькою оболонкою З покусу влаштувати комусь червоний дощик. Припиніть стрілянину «Ну, діти, справжнісінькі діти!» – намагалася Софія закликати загін до порядку. Помідори за два дощових дні достигли і були у їх безліч. Хлопці-вантажники ледве встигали носити. Доводилося долати з ящиками чималий шмат дороги до машин.